особливо відчутна після спеки, задухи і пилюки на вулиці. Друге – стерильна чистота і тиша, яку порушувало тільки дзюрчання водограю біля стійки чергової та приємна музика. Хлопець у білому взяв гітару і провів Софію до каюти. Відчинив двері, що сяяли лакованим деревом. Ось ваша каюта. Кондиціонер, холодильник. У цій каюті ви перші пасажири. Теплохід щойно зі стапеля, збудований в Австрії. Це його третій рейс. Щасливого плавання. Софія обвела поглядом каюту, увімкнула кондиціонер, повіяло приємною прохолодою поклала гітару і побігла до Юльки, котра смажилася бідолашна на спекотному сонці. «Юлько, Юлько, нас беруть! Ура! Ось ключ від каюти!» Юлька роздивлялася звичайнісінький ключ із фігурною биркою з написом «Русь» і силуетом білого теплохода на блакитному тлі. Наче він був золотим ключиком від казкових дверей. Ну ми з тобою, сонечко, і буратіни. Та карабаси-барабаси радянського сервісу не хотіли так легко відпустити двох мальвін до казки. Валізеш у камері схову, їх потрібно було одержати і віднести на борт Часу обмаль. Задихані, мокрі від поту, вони побігли до камери. Зачинене віконце прикрашав напис «Перерва». Яка перерва? Коли почалася? Коли закінчиться? Жодних даних. Почали чекати. Десять, двадцять хвилин. Знервувалися. Стрілки годинника показували пів на третю. «Юлько, ми не встигнемо!» – жахнулася Софія. У паніці вони почали гамселити кулаками у зачинене віконце. Настійна вимога подіяла. У віконці з'явилася п'яна пика, війнуло горилчану цибулевим духом. «У нас перерва!» «До котрої?» До третьої. За півгодини з важкими сумками їм цей шлях ні за що не подолати. А віконечко знову зачинилося. «Софіє, ми не встигнемо!» Запанікувала вже і завжди спокійна Юлька. «Встигнемо!» Демонструю фокус номер один. Вона постукала до віконця, і помахала під носом п'яній пиці карбованцем. На лаві під віконцем митю з'явилися їхні валізи. Фокус номер два. А це тому, хто допоможе нам занести їх на пароплав. І помахала голубим папірцем. З глибини камери З'явилася фігура дядечка, якого не доведи Боже побачити поночі. З нього вийшли б дві Софії і три Юльки. Дядьку ухопив валізи, виніс із камери схову. Та нема дурних тягати важке, викотив з комірчини візочок, навантажив речі. Поїхали, ги-ги-ги. На який причав, подруги ледве встигали. Дядько мчав з вітерцем. Діставшись до причаву інтуристу, перейшов на строєвий крок і віддав честь міліціонерові. Біля трапу знайомий вже Стюарт гукнув ще одного хлопця у білому і той відніс валізи до каюти. Юлько, посміхнися. Засідання триває, панове присяжні засідателі.